Rugăciunea a șaisprezecea, în Duh și în adevăr, Doamne Împărate celeți Mângâietorule Duhul Adevărului, Cel care pretutinde ne și toate ne plinește, bine, te și te rugăm. Dar ne rugăciunea inimii, cu durere, cu har, cu lumină, cu foc, cu întristarea de sânge a sufletului smerit, pentru că sufletul simte cercetarea Domnului, deși vine în chip nevăzut, dar vedit din că rugăciunea înduși în adevăr inima n a și zrobit. Din ea, vederea cea dumnezeiască s-a pentru ca darul rugăciunii se rădească în udecii. Adu rugăciunea harică sau amictică în noi, adu lumina lină odată cu tine pentru ca ochii fugetului pe care ne-ai vindecat lumina ta dumnezeiască ne-ai binecuvântat. Cu darul trezvii din păcat ne-ai trezit, când e ne dorit, cu dulceața de negrăita cuvântului și cu mângâierea sufletului nesfințit, semnele zidirii templului în noi, îmi că toate se apropie de băsmeșit. Încă în noi cuvintele Sfintei Evanghelii roiesc și adună mielea cuvântului, un zunget îngeresc. Sau vă mulțumesc frumos pentru vizionare